Hästen trovade runt till sågsponen och Miss Carmencita stod där så lugn och log. Men då hände någonting. Just när hästen passerade Pippis plats kom någonting susande i luften och det var ingen annan än Pippi själv. Och där stod hon nu på hästryggen bakom Miss Carmencita. Miss Carmencita blev först så häpen att hon nästan ramlade av hästen. Sen blev hon arg. Hon började slå med händerna bakom sig för att få Pippi att hoppa av. Men det lyckades inte. Lugna ner ett par hektos, sa Pippi. Det är väl inte bara du som ska ha roligt. En annan har väl också betalt, kan jag tro? Då ville Miss Carmencita själv hoppa av, men det lyckades inte heller, för Pippi höll ett stadigt tag om magen på henne. Och då kunde alla människorna i cirkusen inte låta bli att skratta det såg så tokigt ut tyckte de med den vackra misskarmentita fast tollen av en liten röhårig unge som stod där på hästryggen med sina stora skor och så gud som hon aldrig hade gjort annat än ett uppträd på cirkus. Men cirkusdirektören skrattade inte han gjorde ett tecken och sina rökledda vaktmästare sprang fram och hejade hästen. Det är numret redan slut, sa Pippi, just nu när vi hade så skojigt. Stigga unge väster cirkustriktören mellan tänderna. Ger dig iväg! Pippi tittade bedrövat på honom. Vad nu då, sa hon. Varför är du arg på mig? Jag trodde det var meningen att vi skulle ha trevligt. Hon skuttade ner från hästen och gick och satte sig på sin plats. Men nu kom det två stycken stora vaktmästare för att kasta ut henne. De tog tag i henne och försökte lyfta henne. Det gick inte. Pippi satt precis stilla och det fanns inga möjligheter att rubba henne ur fläcken fast de tog i så mycket de orkade. Och då ryckte de på axlarna och gick därifrån. Under tiden hade nästa nummer börjat. Det var Miss Elvira som skulle gå på linan. Hon här är skär tyllkjol och en skär parasoll i handen. Med små netta steg sprang hon ut på linan. Hon svängde med bena och gjorde alla möjliga konster. Det såg så sött ut. Hon visade också att hon till och med kunde gå baklänges på den smala linan. Men när de kom tillbaka till den lilla plattformen i ändarna av linan och vändes om, så stod Pippi där. Och så var det nu då så Pippi förkjust när hon såg Miss Elviras häpna min. Miss Elvira sa ingenting alls utan hoppade ner från linan och kastade sig om halsen på cirkusdirektören som var hennes pappa. Och cirkusdirektören skickade om igen fram sina vaktmästare för att kasta ut Pippi. Den här gången skickade han 5 men då skrek alla människorna i cirkusen låt henne vara vi vill se den där rövhåriga jentan. Och så stampade de med fötterna och klappade i händerna. Pippi sprang ut på linan och Miss Elviras konster var ingenting mot vad Pippi kunde. När hon kom ut mitt på linan sträckte hon ena benet rakt upp i vädret och hennes stora sko bredde ut sig som ett tak över hennes huvud. Hon böjde lite på foten så att hon kom åt och kvillrade sig bakom örat med den. Cirkusdirektören var inte alls nöjd med att Pippi uppträdde på hans cirkus. Han ville bli av med henne. Och därför smög han sig fram och lossade på den mekanism som höll linan spänd. Och han trodde säkert att Pippi skulle ramla ner. Men det gjorde inte Pippi. Hon satte linan i gungning istället. Fram och tillbaka svängde linan. Pippi gungade fortare och fortare. Och så plötsligt tog hon ett skutt ut i luften och hamnade direkt på cirkusdirektören. Han blev så rädd så han började springa. Det var med en roligare häst, sa Pippi. Men varför har du inga tofsar i håret upp? Nu tyckte Pippi det var dags att vända tillbaka till Tommy och Annika. Hon klev av cirkusdirektören och gick och satte sig. Och så skulle nästa nummer börja. Det dröjde en stund. För cirkusdirektören måste först gå ut och dricka ett glas vatten och kamma sig i håret. Men sen kom han in... Bibogare sa för publiken och sa: Mine damer och mine herrar, om ett ögonblick kommer ni att förskå det all tidens störste underverk, den starkaste mannen i världen, starke Adolf som ännu ingen har besegrat. Var så god, mine damer och herrar, här kommer starke Adolf. Och in i manegen klev en jättestor kar. Han var klädd i köttfärgade trikår och hade ett leopardskinn om magen. Och han bugade sig för publiken och såg mycket belåten ut. Se, pare, vilka morsklar, sa cirkusdirektören och klämde på starka Adals arm där musklerna svällde som klot under huden.